בעזרת השם המטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ק"ל, מיוסד על תורה קצ"א בליקוטי מוהר"ן. אדוני אלוהי גדלת מאוד, ולגדולתך אין חקר. ובעת את האדם ברחמך, ותובחק כדי שיזכה לדעת ולהכיר אותך. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. שזה עיקר התענוג הנפלא שבכל התענוגים, שבזה העולם, ושבכל העולמות. עד שאי אפשר לכנותו בשם תענוג וטוב כי אם בדרך שאלה אשרא זוכה לזה. ואתה בהחמיך הבטחת, על ידי חכמיך הקדושים, להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, כמו שכתוב, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. וגילית לנו בהחמיך שכל השי עולמות מרגישין רק בלב, ועל כן יכול להיות שישב אחד אצל חברו בגן עדן, ולזה יהיה כל השי עולמות בלבו. וחברו שיושב אצלו יהיה חסר וריק מהם, כי ליבו חסר מכל זה. ואתה, אבי שבשמיים רחם עלי, וזקני מעתה על כל פנים להיות בכלל ירעך ועושה רצונך באמת, עד שאזכה גם כן בהחמיך וטובך הנפלא והנורא לנחול אותם השי עולמות בלבי באמת, שאזכה לדעת ולהכיר אותך באמת בהשגות אמיתיות כאלה שמבחינת נחלת שי עולמות. ריבונו של עולם מלא יחמים, אם אתה ידעת כמה אני רחוק מזה בלי שיעור, כי עדיין אני צריך להתיר הרבה להנצל מהגהנם, משאול תחתיות ומתחתיו, כי הרבה אותי לפשוע נגדך. עד אשר עוונותי עברו ראשי, כמסך עבד יכבדו ממני. טבעתי בבן מצולע ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. ולא די לנו בעוונות הראשונים, כי מוספתי עליהם עוד חדשים. מה אומר, מה אדבר, מה, אדבר, מה, אדבר, מה אצטדק? אך כבר גילית לנו על ידי צדיקיך עוצם ריבוי רחמיך וחסדיך בלי שיעור. על כן אני מחויב בכל מקום שהוא להתחזק ולהתנפל לפניך ולהעתיר עדיין לזכות לכל הטובות שבכל העולמות כאשר הוזהרנו מצדיקיך האמיתיים והאירו אוזנינו ממך לקוות ולצפות לזה. מלא רחמים מלא רחמים רחם רחם עצל עצל הושיע הושיע הצילני מחרפות ובושות בזה ובבא, הצילני מעונשיך הקשים, הצילני מזעמך. חוס עלי כרוב רחמך ארחם עלי, ואהיה בעזרי להתעורר מעתה על כל פנים לשוב אליך באמת. עוזרני מעתה להיות איש כשר באמת כרצונך הטוב וכרצון צדיקיך האמיתיים, באופן שגם אנוך יזכה לנחול שי עולמות באמת. ואל תבישני מסברי, ואל תחפירני מתקוותי, כי רחמיך רבים מאוד. רחמיך רבים בלי שיעור. רחמיך רבים, אדוני, כי משפטיך חייני. רחם עלי ועל כל התלויים בי למען שמך, בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים שאנו נשענים עליהם תמיד. בכוחם ובזכותם באתי לפניך, בעל הרחמים, לבקש אותך על אל כל אלה. עושה גדולות עדין חקר ונפלאות עדין מספר. עשה עמי פלאי פלאות. סוגריים, פלוני בן פלונית. באופן שאזכה מעתה על כל פנים להיות כרצונך טוב באמת תמיד, ולא אשוב עוד לחיסלה. עוזרני מעתה לגרש ממני כל המחשבות רעות וכל המחשבות המבולבלות, ותהיה עמי תמיד להמשיך כל רעיוני ומחשבותי לתוך תורה ותפילה, באופן שאהיה דבוק בך ובתורתך ובעבודתך מעתה ועד יהיו לי רצוני מיפי וגיעוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.